وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فإن خير الحديث الله وخير هدي الله عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار كوштоє نяўляно večeras govorimo o jedno jako bitnoj temi glavne teze te teme smo napisali ovdje na tabli pa ćemo ići redoslijedom kako je napisano prvo razlozi povodi potreba govore, govora o ovoj temi naravno govorimo o idišu, isilu da išu deule islamije hilafe ili kako je kako je sami sebe ili drugih ih nazivaju već zašto ima potrebu od ovoj temi prije svega zato što je to jedna od najaktuelnijih tema zadnje dvije tri godine u svijetu što je pojava te skupine, te države izazvala toliku pozornost kako u islamskom tako i u neislamskom svijetu Sa druge strane, potreba govora o toj skupini ili državi se ogledaju tome što se ta skupina, ta država poziva na primjenu šerijata, na jednu svetu, veliku, krupnu stvaru islama, to je hilafet. Pozivaju se na džihad, na ponos islama i, sve, i, i sva druga značenja koja su nama draga i mila. Od razloga potrebe govora o toj temi je između ostalo to što su svi protiv njih. Mislim na, na države. Također, ono što je najbitnije vezano za nas i za našu sredinu, potreba govora o temi je zbog toga što mnoga omladina u našim krajovima, a i širom svijeta, što gaji određene simpatije naklonost ljubav navijački odnos prema toj državi, prema toj skupini potreba govora o toj temi se ogleda sa strane opasnosti onog sa čime se oni došli opasnosti za vjeru jednog muslimana znači nije mi namira da govorim već raz o toj državi Zato što je Amerika ne voli, zato što se Rusija protiv nje bori, zato što se čitao arapski svijet okrenuo protiv nje i tome slično. Kako bi neko rekao, jel evo, pijunski pristup, klasični, obični ovoj temi koji je pozna danas u svijetu gdje se kaže za te ljude, za tu skupinu, da su oni, nemaju veze sa islamom, da su ovakvi, da su onako. Nijem namira da, da sa te strani prilazim. Molim Alađešanu da će da govor o njoj bude zaista sa insafom, sa pravjednošću, sa onim što zaslužuju da se opišu u kontekstu šerijaskog stava i stvarnosti onoga na čemu jesu. Govoriti o ovoj temi je takođe bitno zbog toga što bi svaki musliman, zbog zbog osjetljivosti ove teme, zbog njene aktuelnosti i zbog njene prisutnosti u našem životu trebao bi da ima određen formiran stav prema njima da se ne bi jedan dan budio sa ljubavlju naklonošu, a drugi put sa čuđenjem, mržnjom i neprihvatljivošu i tako iz dana u dan i ovako mogli bi nabrajati znači, na desetine desetine razloga zašto ima potreba da se govori o toj temi Andalusan Andalusan Andalusan